La veu, la veu d'un home autoritzat, un dels homes que va fer el possible i l'impossible quan encara la cadena 13 Ràdio Barça no hi era, perquè ell va també ser punta de llança d'aquests camins de la radiodifusió catalana. Avui la cadena 13 Ràdio Barça celebra aquesta efemèrides de 3 anys de posta en antena oficialment. Doncs avui, i des de la diagonal ample, des d'on la ràdio el país s'escampa, Enric Frigola. La seva veu no podia deixar-hi de ser i li han pregat que deixi el seu despatx la direcció del despatx i d'aquest càrrec de responsabilitat i que se t'encés fins aquí. Més que preguntar-te, Enric, només dir-te com estàs en aquests moments i després d'aquesta puja simptomàtica, eh, puja important punta de llança, obrint pas en aquest món de les zones arcianes i aquest 40,5% d'augment d'audiència, sospito que et deus trobar... En fi, com tots et veiem, bé, Platòric. Molt bé, molt bé, Sí, sí, jo crec que és, és lògic que ens, que ens trobem satisfets perquè em sembla que és el millor regal que podíem tenir Exactament. en aquest tercer aniversari. O sigui, jo crec que en un tercer aniversari el que hem de fer és... Uh, seguir treballant amb la mateixa il·lusió del primer dia i sobretot si ens cauen notícies com aquesta és fantàstic això perquè mirat amb una perspectiva de, del temps d'aquests tres anys hem vist com la canetats ha anat pujant en alguns moments uh, eren petits esgrons en altres no tant, no tan petits com en aquest cas però sempre hem anat pujant sempre hem anat pujant. i ara ens trobem en un lloc uh, d'audiència important contem bastant o molt o força en el panorama de la radiodifusió de Barcelona i de Catalunya i això jo crec que és un orgull per la gent que hem fet possible i per, per tot l'equip de col·laboradors que hem fet possible la creació d'aquesta primera xarxa d'emissores de, de, per aquesta primera cadena totalment privada i en català que és una aventura que mai ningú no havia afrontat i, i que posteriorment ningú més no ha fet abans de la guerra hi havia, hi havia emissores que, que matien en català però no cadenes d'emissores, aleshores això és una gran novetat, continua sent una gran novetat i em sembla que és una bona notícia, un bon regal pel tercer aniversari. Aquesta és la veu del director de l'emissora Cadena 13, Ràdio Barça. Però aquesta també és la veu que molts dels ràdioescoltadors, molts dels ràdioients hauran escoltat tantes vegades, perquè estic segur, i t'ho pregunto, Enric, que abans d'arribar aquí, en aquesta inauguració, tres anys fa i durant aquests tres anys, doncs, aquest grapat de mesos, sospito que ets dels que, i em consta, somniaves en que un dia pogués el país tenir una cadena eh, privada, una cadena comercial, i tal com abans havies apuntat, amb cadena. Somniava amb aquest fet per una raó, i a veure si estem d'acord. Suposo que sí, que no es podrà parlar mai del, de la normalització de la ràdio en català, en aquest cas, de la normalització de la ràdio en un país, i en aquest cas, en català, si no existeix una cadena privada com existeixen també cadenes o emissores privades en castellà. Perquè no és que sigui difícil eh, o fàcil fer ràdio en català eh, amb subvencions o de les institucions, sigui estatals o de la Generalitat. És difícil sempre fer ràdio. Però jo crec que és eh, més difícil encara el que estem fent nosaltres. Intentar fer ràdio atractiva, ràdio moderna, ràdio àgil, ràdio benvinguda pels oients, eh, sense cap més subvenció o sense cap més entrada econòmica que el de la publicitat. Si Catalunya no aconsegueix això, malament rai, malament rai. Aleshores sempre si ho i ho havia dit dotzenes i dotzenes de vegades amb taules rodones, en conferències, en llocs on se m'havia invitat. Per això que quan algú va proposar venir cap aquí, em semblava, em semblava que la idea era prou atractiva, que era una aventura però era una idea prou atractiva i que en tot cas jo era coherent amb el que tantes i tantes vegades havia dit. Sommiava amb aquest fet i penso que em fi que molta gent estarà d'acord amb mi. i penso que aixòs doncs, és necessari pel nostre país per la normalització de la cultura de l'idioma i de la ràdio, en definitiva. A mi no sap la il·lusió que em fa sentir-te per la Xix per moltes raons. i també per una i no vull deixar-les escapar avui en aquesta entrevista pública. I és que tu saps que en el temps en què jo estava en una ràdio i tu estaves en una altra, no estàvem en front, estàvem més aviat al costat, però a la gent li hauria agradat, perquè la gent a vegades és punyacera, mm. li hauria agradat punxar-nos i li hauria agradat a la gent, en alguna gent, esclar, en molts feia, pocs, intentaven enfrontar-nos sí, sí, sí. al senyor Frigola i a mi. I no ho van aconseguir mai. I prova d'això és que avui estem a partir un pinyó i a partir una emissora. Bé, és que em sembla que molt per sobre de diferències que pogués haver de criteri en algun moment determinat i per coses molt concretes, Uh, tu i jo som en el mateix carro en el carro d'uns mateixos interessos culturals, polítics uh, de país en definitiva des de fa 25 anys sí, i això és, uh, és molt important no sé si ho sap la gent però si no per per si sap ara, els eh? diem ara mateix això, eh? és, és molt difícil jo crec que uh, vam ser en el mateix carro fa 25 anys, fa 10 anys, fa 15 anys i som encara avui Eh, i això jo crec que és el, el, el que manté la nostra cohesió, la nostra coherència i la nostra amistat Exactament, i després d'aquesta confessió pública per si algú no la sabia o per si algú pertenia encara seguir enfrontant la gent de la comunicació de la zona que sigui sàpiguen que no ho van aconseguir ni ho aconseguiran no, no, per damunt no, de tot mi en sembla que el mitjà és el que compta i el que més mi em sembla que no. i el que més ha de privar per damunt d'interessos Enric la abraçada de tota l'audiència la de tots els companys que amb tu estem colze a colze i a partir un pinyó un indicatiu i un mateix micfon i una petita cosa si em permeteu que és, és una nota trista, ja sé que avui doncs, potser no caldria dir res eh, de trist eh, de discret, però em sembla que en aquest cas és obligat tenir un record per dos companys que al llarg d'aquestes anys ens han deixat perquè la cadena 13, Ràdio Barça, ha estat obra de molta gent d'un equip nombrós, de gent il·lusionada i dues d'aquestes persones ens han deixat i dues persones que jo estimava molt, molt, molt, molt, una d'elles és l'Àlex Botines, el traspàs del qual va succeir fa poc, mm -hmm. l'Àlex Botines era un gran professional de la ràdio ens hi haguéssim entès divinament jo crec que amb Àlex Botines eh, la cadena de temps hauria tingut eh, encara una, un, una relada molt més forta de la que té, però eh, el destí ha volgut que no fos així l'Àlex Botines ens ha deixat a mig camí, i també ho va fer una persona que no sé si coneixies tu, perquè quan quan va morir tu no, no hi eres, no havies arribat, que és la Magdalena Mas. La Magdalena Mas era una col·laboradora, una locutora d'aquesta casa, una dona intel·ligentíssima, una gran persona, i ens va deixar el mes de març, em sembla. Ella també va fer possible, des del primer dia i de la Mancalena, va fer possible doncs, el que avui continuem parlant des d'aquest micròfon. Va fer possible a Ràdio Barça i va fer possible a la Cadena 13. És a dir, per aquestes dues persones que ja no hi són, i pels seus familiars, el meu record més, més sincer i més emotiu. Doncs hi afegim el nostre i el de tots els que es van quedar pel camí fins a aconseguir aquests objectius que la ràdio difusió catalana tingui la cadena i l'emissora conjuntament amb les altres germanes i cosines que mereixen.